Låder. Stå på tådor. Köpa blåbär. Ja, oh, fan! Nu var jag yes. för tidig lik förvannat. <här> det, det är i kuken. <här> jag drog ut på den för att se om jag kunde fånga den i en liten fälla. Jag trodde ja. att jag misslyckades, men... Ja, nej, jag blir ju för ivrig som vanligt. <här> ha, <här> ha, ha, ha. <här> <här> ja, <här> Jajamän och eh, ja som ni nog har sett när ni har såg avsnittets namn så fick Emil förhinder igen, så är det alltså, mm. man kan inte styra de här grejerna det bias Nej. och ja, vi vill, vi vill ju jag... att han ska få vara med och prata Elden Ring <laughs> ja, så att därför klickar vi på det igen men det gör ingenting för nu har alla poddar och alla Youtube-kanaler kört en jävla massa Elden Ring. så då kan mm. vi göra det sen efter. Så att man kan förlänga det ja, goda helt enkelt. Mm. Det blir bra det. För det här med att vara aktuella och göra trend research och sånt är väl kanske <skratt> det vi håller på med. Nej, det är det verkligen inte. Vi bara trycker på inspelningsknappen och gaggar lite. Ja, men du. En sak. Jag tror att jag har utan tvekan typ 30 timmar plus i Elden Ring. Mm det känns som att jag är typ midgame. Jag har 58 uh, timmar och jag är typ lika lång som du. Mm. Uh, men nu har uh, streamen ursäkta namnet men Lil Aggy. Lil Aggy, jag vet inte men uh, han är Lil Aggy. Han har nu uh, slaget, eh, rekordet i Elden Ring från igår som var två och en halv timme och han pressade sig ner under timmen, han eller hon 59 minuter och 38 sekunder och han säger, jo han eh, under 15 minuter är klart görbart, jag måste bara låta bli att dö fem gånger Det är helt sanslöst men så var det ju <laughs> med Demon Souls också när det, när det kom ut till PS5 man det dröjde knappt en vecka och så hade de redan knäckt alla möjliga sorters buggar och sånt där. Lackbuggen mm. och sådana här grejer. Ja. Som gjorde att du levlade den statten så att du kunde ha tiotusen eller någonting i lack, vilket gör att du dödar allting på ett slag. Ja, okej. Okay, okej. Okay. ja, ja. Det, det, det är så det känns. Mm men det är klart, någon sån här speedrunner kommer jag aldrig att bli um, men det är ju fantastiskt för de som håller på uh, kan tycka att det är ganska kul att titta på faktiskt jag älskar um, kolla på speedruns och jag har faktiskt varit uh, lite lite besviken på ett sätt över att jag inte har spelat de här Dark Souls-spelen, för då tror jag att de streams hade varit jävligt roliga att se men mm. nu har jag ju spelat Elden Ring så nu får väl hoppas att en sån stream dyker upp på någon sån här uh, Games Done Quick eller något liknande event här framöver. Det kommer garanterat göra. Ja. Det blir ju Summer Games Dan Quick, tänker jag. Sommar. Mm. Det finns ju en svensk kille som är rätt duktig också, som heter Elias som ja, streamar mycket Souls-spel. Så det får kolla upp på honom också. Det var länge sedan jag tittade på hans kanal nu. Så det, Ja, vi får se. Ja, ja. Får jag passa på att Säga en sak till då? Nej. <laughs> <laughs> Gör det klart du får. Ja, jag kommer att göra det oavsett. Förstås. <laughs> jag såg här att Teenage Mutant, Ninja Turtles Arcade, Turtles in Time Arcade, Turtles in NES tvåan, trean till NES alla de här tournament fighterspelen och Super Nintendo-versionen av Turtle's in Time och en jävla massa Game Boy-spel och eh, Genesis-spel. De släpps i den gigantiska The Docaubanga Collection någon gång i år. <laughs> Är det Konami som släpper den då? det framgår inte, men det verkar som att de som gör det nya turtles verkar vara lite inblandade i det här också. Jo, det står Konami här uppe, så ja, det är det. För det har ju varit sånt jäkla mäck med just turtles och rättigheterna nämligen. Mm. För du kunde ju köpa i alla fall första turtles på Virtual Console på Wii en gång i tiden. mm -hmm. Och jag vet att jag köpte det när det fanns Eftersom jag tycker att det är ett jävligt roligt spel Om en väldigt svårt ja. mm. Och sen så Såldes det inte längre Efter det, efter något tag På grund av okay. att det är sånt jävla mocker med rättigheterna Det är antagligen därför som Turtles in Time Inte var med på eh, Snes Mini Eller vad man ska säga mm. För att det är svårt för, för det är ju ändå en klassiker som jag tror att många ja. Ville ha med på den Men det blev inte såklart så. Nej. Men uh, nu kommer de och de släpps på förra generationen uh, PC och uh, Nintendo Switch och uh, ja, den nya generationen då förstås. Mm. Uh, till den nätta summan 39 dollar. Det kan jag tycka är ett ganska bra pris för att jämfört, ja, kunna för spela Arkad, bara arkadversionerna. Inte kanske för det mm. priset men det är rätt värt att kunna spela dem, tänker jag. Alltså jag skulle kunna säga så här är eh, Turtles in Time, om det är en bra port, eller vad man nu ska kalla det då. Mm. Vad det blir, eller om det emuleras på något jävla sätt, jag vet inte. Men... Eh, Med största sannolikhet så är det emulering. Jag skulle kunna tänka mig att betala 400 kronor för att få att kunna spela det bra. Bara. arkadversionen på Turtles in Time. Ja, eller Super Nintendo-versionen är värd 400 kronor på en modern konsol, kan jag tycka. Ja, det, det, är, det är faktiskt väldigt roligt. Eh, ja. Ett av de bästa spelen i den genren. Ja, och så ett av de få som jag har kunnat klara av och spela igenom. Jag tycker ofta att de här... Uh, vad är det? Street of Rage och Final Fight till exempel blir jävligt svåra fram mot slutet. Mm, på ett visst all... sätt också. Det handlar ja, inte utmaning, det är datafusk lite grann på grund mm. av att det är arkadspel. Men mm. det är inte kul när det är arkad visst på konsol. Nej, men det tycker jag aldrig att Turtles in time har varit utan det, det är fullt görbart. Ja, det går ju till och med att köra igenom det på hard. Mm. det fanns inte många spel från den tiden som jag känner att det går typ ja. eller så har jag bara inte provat tillräckligt mycket, det kan vara det också ja just det men det, det var en kul box att få se det var ju Playstation som körde en sån här state of play igår där de visar mm. upp lite nya spel och då var det med där ja, nice. så det blir spännande jag ska bara fråga doktor Gog eller en grej lite snabbt mm, gör så nu ska vi se jo för eller vill du ta någonting mer nej jag var nog det jag ville ha sagt att man har blivit eh, imponerad av Elden Ring och att det kommer en jäv tretton turtlespel i en fin box så det nej någonting mer har jag inte just nu faktiskt Kommer ihåg för eh, vilket jag antar nu när ja, jag tänker efter är säkert över. Nej, det kan inte vara över tio år sedan. Nej, det kan inte vara. <laughs> Vad Nej, är det, som det har måste hänt? väl vara i samband med att vi ganska nyligen hade dragit igång den här podden, så 2014 kanske då. Ja. När vi körde arkadversionen av Turtles in Time. Ja, jag kommer ihåg det. ja Den är rätt ja. nice. Ja, och jag vet att jag reagerar på någonstans att jag tyckte att det var typ 240 fps i det spelet. <laughs> Jävlar, vilket tempo det var i de här, när de kastar dem in i bilden, så att säga. Mm. Det ja, var det sånt är... jävla tempo i det. Och ganska många animationer också. Mm. Eller man, Absolut. Vad, vad ska man säga? Många Nej, det, jag... många sprites. Mm. Ett jävla men Jag tycker att det är helt kanon. Sen jag vill ännu erinna mig att jag har kört arkadversionen av eh, mm. det som blev Turtles 2 på Nintendo bit men som bara är the ja. arcade game kan vi väl kalla det. Ja. Okay. Men jag kan fast kan inte minnas om jag verkligen har det eller säkert att jag har testat det på mig någon gång men jag tror fan inte jag kört igenom det. Mm. Eller gjorde måste jag gjort det som jag råkar veta att det är ett gäng baner på 8-bit-versionen som inte är med på arkadversionen. men då måste jag köpa den. Ah, okay. Men det var nog så mm. länge så att jag knappt kommer ihåg det. Okej. Okay. Nej, för eh, när vi spelar in, när ni lyssnar på det här, eller när ni kan lyssna på det här snarare första gången, så är det ju eh, 11 mars. Mm. Men eftersom det är 10 mars när vi spelar in så tänkte vi att ja, vi måste göra någonting av det här. Jag missade ju det förra året. Och tänkte nästa år så vill jag göra någon grej av att det är 10 mars. För att om du skriver det är väl engelska M-A-R 1-0 så blir det ju Mario. Okej. Okay. Liksom... Ja, det blir det ju. Och vi brukar ju skoja lite grann om att alltid finns någon högtid som är helt jävla meningslös någon gång. Min absoluta ja. favorit är andra januari för då är flanellskortans dag. Ja. Jag har ju också gjort en grej av i den här podden förut. Mm. Men idag är det alltså Mario-dagen och Nintendo själva har ju gjort en grej av det så att nu är det det, det är mm. officiellt då sen 2016. Så det jag tänkte ja, okej, okay, men vi har ju pratat om så här, våra favorit Mario spel och såna här grejer. Jag kan ju skit tänka mig göra igen och sådär. Men jag tänkte ja. är det någonting Sen tänkte jag kan man tipsa om det är någon typ av rea eller så där på Switch och då kommer jag på att känna en Nintendo rätt som hatar att rea på sina egna produkter så är väl den över när ni lyssnar på det här för annars är det, det är ett uppdrag <skratt> där du kan få jag vet inte om det är någon typ av achievement points som de har börjat med på Nintendo men att du får 50 sådana här platinum mynt om du kör mm -hmm. eh, första Super Mario-spelet nej, det är hela vägen fram till 31 mars Mm. Mm. sen såg jag också att eh, du kan köpa idag faktiskt så jag noterade här nu precis att du kan köpa eh, Super Mario Galaxy 2 på Switch idag för 50 kronor men du får bara spela det under helgen, sen försvinner det från din Switch <laughs> <laughs> och sen sprängs din Switch så <laughs> ja, du, måste köpa, du måste köpa en ny Mm. Ändå måste jag köpa en Nesmine för att få igång den igen. Ja, precis. <laughs> ja. Um... Men när jag, när jag, för att jag sitter nämligen just nu bara för att, okej, okay, men nu har jag min Nintendo Switch framme för att se. Jag är inne på du, är inne på helt fel. Jag var inne på Nintendo Online. Inte konstigt, jag tänkte de har ingen rea överhuvudtaget med Mario-spel idag. De har bara, men det var Nintendo Online jag var inne på. Mm. Eh, men det verkar som att, om vi kollar snabbt, jag gör verkligen det här ad hoc nu. Ni får, jag, jag får be om ursäkt. Men, det är eh, lugnt. Känns ju ändå som att det borde vara lite så här, ja men nu är det Mario-fest nu jacklar, ska ni få se? <laughs> Exakt. Men jag hittar inte så mycket som tyder på det. Nej, nej. <laughs> det, det är Mario och de här Rabbids från Rayman. Mm. Det är typ det jag hittar. ja. ja det... För att annars när du går in på typ så här Playstation Store eller Microsoft och sådana mm. så brukar de ändå alltid ha något event eller det, så kan det vara. Ja visst. På Nintendo också men det, det är egentligen inget, jo där stod det Super Mario men känns på att de hade kunnat göra det tydligare men, ja, men idag är det aha det är inte rea överhuvudtaget på Mario-spel idag. Nej. De är dyrare att köpa i den digitala shoppen än att köpa det fysiskt. De, de bara promotar Mario-spel men de har ingen så deal eller någonting. Men jag, det är synd. Men jag läste på nätet att ah, men nu kommer det vara upp till typ 80% på Mario-spel men då är det den amerikanska e-shop. Det är någonting Aha. med Nintendo och vi i Europa. Ja, det... Vi tycker det är lite otacksamt för att fan Skandinavien som var först med att importera Nintendo Ja, verkligen Japan, det... om jag inte minns helt ja, Exakt, så någonting borde vi få det kan jag hålla med om <laughs> Nej, 600 spänn per Mario-spel känner jag att fas, jag kan... och det du får är Nej, då, då vill jag nog fan ha ett omslag och en kassett alltså mm, Det förstår jag dig fullt ut och det får du för en 50-lapp om inte en hundring mindre om du köper i affären. Mm. exakt. Även om det borde vara dyrare eftersom vi har, som vi straffskattar rätt hårt i det här landet på elektronik. Japp. Ja, jag är överdrev nu. <laughs> Nej, det, ja, det gjorde du väl. Men det gör inget. Och så vidare och så vidare. Mm. Jag erkänner inte politisk färg med det där. Det var ett skämt. Tänk på det nu. Mm. ja vi förstår dig fullt ut. <laughs> men så att jag tänkte hur pratar vi alltså jag skulle kunna bara prata om Mario helt fritt inga problem. Mm. Ja, eh jag kan är vi inte är rädd för att prata om sånt vi redan har pratat om i podden för vi pratade om vad är ditt favorit Super Mario? Ja, det har vi gjort eh, och det kanske flera gånger och det är Dagsform men eh, vi kan väl säga så här då. Vad, vad är din relation till Super Mario? Eller Mario som karaktär kanske? Uh, ja, Mario som karaktär uh, är ju utan tvekan den enskilda spelkaraktären. Om vi inte tänker på spel nu som liksom har uh, betytt mest. Men jag tänker tillbaka på de här liksom tiderna på dagis. Vet, när man fortfarande lekte. Man kom på lekar på dagen som man hade då mm, det då var ju det det, några mellanstadiet också i och för sig men... ja men alltså, det var en okej okay, ja såklart men säger när man var barn då om vi mm. säger så uh, innan man trodde att man var vuxen när man gick i fyran och inte lekte längre och skulle vara lite cool fast man lekte ändå men man sa inte lekte man sa hitta Nej. på något Ja precis den åldern men före den åldern uh, då var det ju turtles man lekte sen blev det kanske lite Batman också för många såg på den serien mm. men så lekte vi också Super Mario och det var ju liksom så här att man bara att den karaktären var så populär utan för själva spelandet mm det är väl den re relationen man har till honom och det, det vet jag, det fortsätter ju än idag för jag vet min kompis Svante det var ju några år sedan kan, det var precis när hans son började på dagis och de hade ingen konsol då än han hade inte spelat någonting men han kom hem och ville spela Super Mario Mm. Och de sa, ah, vad då? Eh, vet du vem Super Mario är? Ja, ah, vi lekte Mario på dagens idag. Mm. Och så var det någon som hade berättat att det går till så här, man hoppar och grejer. Och då fick han ju en liten Nintendo-konsol där det här till slut. Så liksom att det där liksom hänger i. Mm. Det tycker jag är jävligt imponerande för det är ju faktiskt en, ja, på den tiden han kallades väl bara, bara Jumpman. Han inte från första början. Så kan man ju säga att han har ju funnits ett tag. Onekligen. Ja, när Fankan Donkey Kong har kommit. 81. Mm. Jag gissar nu. Jag har, jag har inte plockat fram Google eller någonting. Nej. Ja. Men att det liksom fortsätter och vara så. Det är jävligt imponerande tycker jag. Ja, för när vi kollar på spelkaraktärer. Alltså de... Som jag, det här är min uppfattning nu. Sen får ni väl meddela oss på Facebook om jag har fattat att det är helt fel. För att mm. jag kommer måla med jävligt bred pensel nu. Men om vi ser gamers eh, och olika karaktärer så gillar man ju ändå karaktärer som har någon form av pondus. Eller, <skratt> eller ser förbannat coola ut. Mm. Eh, Master Chief. Eh, i Halo-spelen till exempel är ju en cool ja. karaktär Exakt. Eh, Link har blivit också en jävligt cool karaktär och han har ju ändå eh, gått igenom några Vad ska man säga? transformationer sedan 80-talet, han så ut som en liten Peter Pan-gubbe till att se rätt badass ut mm. och lite så japansk popstjärna snygg <laughs> Ja just det, <laughs> verkligen och vi har också karaktärer som Solid Snake också sådär ur cool och så vidare och vi har alla olika typer av Final Fantasy karaktärer med den ena japanska popstjärnutstyrsen korsad med Michael Jackson efter den andra Att jag tror jag jag kommer tänk någon, någon, någon, någon form av coolhet utifrån kanske någon viss typ av trend, jag vet inte som råder men Mario mm. har sett likadan ut i stort sett hela tiden förutom i början hade han hade röda hängslebyxor istället för blåa. Mm. Får jag bara fastna vid en liten sak där du sa att Link har bland annat sitt kodut cool ut. Så, eh, nu vet jag att jag brukar inte titta så mycket på den här Youtube-kanalen men jag måste bara flika in med det här. Eh, PewDiePie gjorde en sak en gång. Han använde det här programmet eller den här hemsidan eh, som heter What's your age? När mm. man kan ladda upp ett foto på sig själv och så ska den här algoritmen räkna ut hur gammal du är. Mm. Så testar han massa olika. Så tar han en bild från det här Zelda-albumet. Alltså det är det första spelet som är i någon form av tecknad manga-version typ. Mm. Um, då är det med en bild där när Link ligger med huvudet i Zeldas knä. Mm. Och då tänkte jag, jag ut åldern på de här personerna. Och då svarade då den här hemsidan att Link var 26 och Zelda var 12. Ju. Ja. <laughs> Exakt, men jag tyckte att det blev så jävla dråkligt. Link har väl kanske alltid sett cool ut. Men i första spelet så ser han ut som en liten eh, grön tomte. I andra ja. spelet så är han då i... Eh, i alla fall i japansk populär kulturmåttmätt så är han vuxen, det vill säga 16 år. ja, <laughs> ja. så att Många karaktärer får ju sin fanbase för att de ser så jävla coola ut. Sephiroth i Final Fantasy 7 till exempel mm. är onekligen en jävligt tuff karaktär. Ja, såklart Mario är inte alls Den typen av tuff karaktär Nej Överhuvudtaget Men han har någonting som Ingen annan karaktär har Någonting i mig Säger att han har samma som Musse Pig och Kalanka har Ja Visst har han det Han har en naturlig karisma Han är likable I sin enkelhet ja. Ja, och det är väl därför man vill leka honom då om man säger så. Ja, alltså vad fasen. Eh, Mario han slog, han, alltså han måste ju slagit ner som en bomb när det blev som mest populärt där eh, i mitten på 80-talet. Mm. Levde inte jag eh, i mitten av 80-talet. <skratt> Nej. Visst jag är jag född 1986 men jag kommer inte ihåg någonting före 1990 Nej. om jag ska vara helt ärlig. Kanske små fragment så, men det kan också mm. vara efterkonstruktioner. Men ändå, det var, det var han och Lucky Luke som ändå liksom som jag drog det är, till. Så jävla, det är så jävla roligt att du drog till Lucky Luke. Men han är ju... Det är så härligt för ja, han är, han är ju stenkul han också, men just det att jag aldrig hört någon annan säga så. <laughs> obegripligt. Nej, eh, inte obegripligt men... Eh, rare. Mm. Det kanske är mer för en äldre generation, men jag har äldre syskon så det hjälper. Mm. Ja. Och oavsett vilken generation så känner alla till Mario. Alla gillar Mario. Mm. Och eh, även tror jag, eh, om man kollar ibland så kan det ju vara om man säger det en kultur som är populär i väst, kan man säga mm. så. Men jag tycker att Mario verkar också fungera dels över generationerna, men dels över liksom var som helst i världen också. Mm. Så har folk snappat upp vem det är. Och till och med de som inte ens spelar tv-spel. Ja, precis. Som Swantes grabb där, Men mm. även föräldrar, mor- och farföräldrar nu då också har full koll på vem Mario är även om inte är ett mm. dugg intresserade eller kanske ens gillar karaktären så vet av vem det är och eh, vi som har vuxit upp med elektronisk underhållning på ett helt annat sätt jag, jag, tror, jag tror alla har någon form av relation till Mario mm Även om han inte ser lika ball ut som Solid Snake eller Cloud Strife eller någon annan <laughs> sån klassisk karaktär som alla gillar. Men han går alltid hem. Det behöver inte vara ett eh, sju helvete våldskapital eller något fräsigt vapen. Han, han är bara jävligt mysig. Ja. Ja. Um. Oh tappar jag tråden lite, men, <laughs> nej, men jag ser, jag, ser, jag försöker komma på, ska jag säga något menar att han bara är mysig och likable som du redan har sagt? Nej, nej, det är väl så. Det här är väl ett och, och, helvete sidospår från att du berättade att du inte Vi gjorde det för att han var likable, men om mm. vi ska gå in på spelen lite då, så tror jag också att det blev så här för min del att eh, det är ju väldigt väldigt lätt att ta till sig Mm. hoppa i hubbet på någon och ta det från A till B egentligen. Mm. Sen finns det naturligtvis jävligt svåra banor i Super Mario World som var det första som jag spelade. Men jag tycker också att de liksom det spelet lärde ju dig hur spelet fungerade på ett jävligt tacksamt sätt. Kommer mm. den här första banan där? Ja, och här finns ju också och den fungerar så här. Att då trycker jag på den knappen. Då händer det här. Liksom att det var väldigt väldigt lätt för mig att ta till sig. Jag fick ju det på femårsdagen i Super Nintendo med Super Mario. Mm. Och sen var det ju liksom bara att köra. Mm. Sen, naturligtvis, var det så att det tog ett tag innan jag blev bra. Det här är väl det för att det är ett minne som jag tror mig har. Men jag tror att jag minns det för att eh, pappa har berättat om det mycket. Så min hjärna har väl skapat en minnesbild av det. Med största sannolikhet, ja. Mm, men jag kommer då den allra, allra första banan så springer du iväg där i Super Mario World och då finns det ju en väg att hoppa upp där det är jättemånga röda kopas. Eller om mm. de är gröna, jag kommer inte ihåg. Men de är det. röda tror jag. Ja, jag hade för mig det. Och jag vet, Jag kommer ihåg att jag ville så gärna hoppa upp där Mm. men så kunde jag inte tajma det här utan jag dog typ på för första fem mm. gånger i rad och sen vet jag att pappa bara sa så här: du kanske ska prova att springa den ner istället <laughs> han fick panik, och det det, men alltså, det kommer jag inte ihåg att han sa men jag har en min Innesbild av att jag spelade första gången och dör många gånger. Det är liksom det jag kommer ihåg. Och sen sa farsan, ja pappa berättade så här, Ja, jag kommer ihåg när du gjorde Och du hoppar upp där och du hoppar upp där. Men du tyckte det var jätteroligt ändå och försökte. Och det var väl nästan som att i min värld så kanske den här banan var spelet. Förstår du? Jag ja, ja. hade inte fattat mm. att det fanns 96 banor med 150 utgångar eller vad det nu är. <laughs> ja, det finns 96 utgångar totalt gör det. Ja, så var det. Ja. Och inte riktigt så Nej, men det många du? Sen, sen tog jag ju mig långsamt långsamt framåt och sen kände det sig som en seger bara att klara första barnen. Och då blev det nästan så här finns det mer? <laughs> sen har jag ingen aning om jag, jag kanske... Jag, Spela med det här hur länge som helst, antagligen. Jag var inte så bra när jag var yngre på fot med fotbollsspel på tv-spel. Jag, liksom, jag tror att vi spelade det där Mario World precis hur länge som helst. Och farsan skaffade den där guiden för att han ville låsa upp allting och så vidare och så vidare. Oh, farsan jisdärn. var ju rätt bra på tv-spel på den tiden vet att han nuttade ju ner det Lost Levels sen när vi fick Super Mario All Stars också. Mm. Så det, han han var väl en sån där... Eh, nu ska jag inte dra för stora eh, liknelser här, men jag vet att eh, jag sa till dig någon gång att den här James Rolf, alltså Angry Video Game Nerd, jag tror att jag sa till dig någon gång att visst är han jävligt bra på spel ändå. Mm. Och då tror jag du så att ja, han ger ju sig inte liksom att han nöter ner spelen mm. och lite så det tålamodet som min fars har haft med vissa spel tror jag har varit jävligt imponerande alltså liksom att han gjorde om och gjorde om och gjorde om och till slut gick det det var väl också en tid då man inte hade sån eh, vansinnig tillgång till spel som man har idag till ett sånt lågt pris inte. också så att de få spelen man hade och det tror jag nog alla känner igen mm. som spelade mycket som barn mm. det kan jag tänka mig är oavsett vilken generation, idag kanske man har lite fler, ingen aning det kanske jag ska fråga mig om men i alla fall 90-talet då vi växte upp så kanske man fick ett eller två spel om året mm. eller så kanske man Precis. lånade av någon bekant eller sådär Eh, eh, kanske till och med hyrde och så vidare, det har vi ett helt avsnitt om för övrigt så mm. de, de få spelen du hade det var ju de man körde ja, exakt och var man tillräckligt envis så klarar man dem ju till slut i alla fall vuxna personer som barn har man väl inte riktigt tänkt ut strategier så att man körde ju tills man kom till den banan man alltid dör på. <laughs> ja, exakt. Och jag tror att jag kan säga man i det här äh, läget. Äh, för, för det funkar så. Vissa spel mm. kunde man väl klara men det var ju en stor grej att klara av ett helt spel. Ja, visst var det det. Det var ju nästan ju... någonting som man hade fest för. För det var ja, sällsynt. Mm. Och jag kommer bara ihåg och det här var ju någonting som eh, jag tyckte var så jävla häftigt är, eh, också senare Star Fox att när man har klarat det så får man se vad alla fiender och bossar heter mm. och att det får man ju faktiskt i Super Mario World också, liksom när man de går igenom bana för bana, mer eller mindre vad alla heter, mm. det tycker jag också är jävligt ambitiöst och sen vet vi att till slut så låste vi upp så att spelet ser helt annorlunda ut också vad är det nästan värt att spela igenom det igen? Ja. När man har klarat de med Star World, eller vad fan det är de heter. Det hade varit ganska nice om det fanns ett sånt New Game Plus-läge att du måste klara alla barnen en gång till. Inte att du har hela kartan upplåst för att du har klarat Star ja. World. Den kan du klara tidigt i och för sig om du är vass på spelet. Men ja. när man spelade det för första gången när man var barn så tror jag nog knappast att det var det första man gjorde. Nej, det så tror inte jag heller. För det hade ju varit spännande att se de här gamla banorna med de här nya fienderna. Ja. <laughs> Men jävlar, alltså det, där är det ju inte det, där finns det ju några riktigt jävla tuffa banor alltså, tycker jag. Som mm. minst som fullständigt jävla togsvåra. Det är ju en bana där man är som man helt enkelt mer eller mindre måste ha Yoshi på. När man ska hoppa, man får offra honom helt enkelt. Är det den Cheesebridge eller vad det är? Ja, precis. Så det kändes igen. Så, det, så att man ja, kan så få fram det. det som jag kallade för roten. Ja, <laughs> ja, vad var det för något då? <laughs> Nej, men när du klarar banan genom att offra Yoshi så kan du ju komma ner till vattnet. Aha. Så det är det ju en vattenbana och sen så är det Star Road och den du klättrar ner mm. för kallade jag för roten. Aha, okej. Okay. Ja. Varför inte? Ja, det ser ut som en rot nästan. Ja, nästan. Jag vet inte ens vad det ska vara. En bönskälk typ. Ja, som man klättrar i i Super Mario-spelen. Mm. Precis. Den kopplingen gjorde jag först nu. Idag. Ja, okej. Okay. <laughs> Idag, nu. <laughs> Att det är en bönskälk som du klättrar ner för precis som du hittar på olika banor i hemliga ja. block Mm, exakt. Men en blomma längst upp. Mm. Herre, så är det. Hela min verklighetsuppfattning tror jag bara förändrades där. Klart att är det är det sant. En sån. Klart att det är så. Hur har jag inte kunnat den? Jag vet inte faktiskt bara att den är på en karta och inte i själva spelet eller vad man ska säga. Ja, jag tror att det kanske kan vara så. Jag vet inte helt hundra men mm. ja som har gått med villförelsen att det är en så trärot och det, det är ju inte logiskt mm. heller att det växer en rot Nej kanske inte Det växer väl från en rot nu är inte jag high på naturkunskap eller naturkunskapsämnen Nej. på det sättet. Vem är det? Håller jag på att säga Naturnördar <laughs> Nej då Jag ska inte vara sån heller Nej men det är ju klart att de är duktiga på natur Ja, såklart. Men ja, men kan vi göra så här då om jag får ta det i en annan riktning? Vad har du för Mario-spel du gillar som inte är de mer klassiska Mario-spelen utan kanske där han är spelar fotboll eller tennis eller golf eller vad det nu kan vara? Har du något vilket var det första som du spelade? Det tror jag jag vet svaret på. Det är ju helt yeah, givet. Men ja, ja, jag frågar ändå. Mike Tysons punch kanske. Ja, då var det inte så givet som jag trodde. Jag trodde du skulle svara Mario Kart. Där man mer spelar Mario alltså. Men ja, nej då är det absolut, Men du får ändå förklara. Hoppa tillbaka. Det pratade vi om lite förra veckan tror jag var Mike... Uh, Tysons punch out. Men mm. dra igenom det. Var är Mario med det? Man kan man... inte slå någon på köften i alla fall vad jag vet. Nej, Och jag man, vet man är med, inte men... Mario. Han är, ju, han är ju domaren i uh, Mike Tysons punch out. Exakt, så är det. Men vad mm. var det här andra spelet du pratade om? Radical Crew? Eh, men, men, tänker du typ som spin-off-spel då med ja. Mario det... Eller Sportspelen ja. är väl egentligen kanske nästan som en helt egen serie Mario Kart-serien. Mm. Men det, det får vi väl se som spin-off. Uh, I, Nej, men jag hade Wrecking på äh, där du faktiskt spelar Mario mm. i alla fall Ja. och det första jag kom att tänka på så som jag menade när jag sa det här det var väl att jag menade att eh, jag minns när man fick Mario Kart och att Mario var med där men i, i en helt annan typ av spel mm. så kom jag ihåg att man tyckte att det var jävligt häftigt också och man kände igen liksom, musiken på den här spökbanan som man såg då. Det var samma som i spökhusen. och sådär, Att de liksom hade tänkt på allt kändes det som för att det skulle verkligen skulle fånga den här speciella Mario-känslan även i det spelet. Mm. Men berätta gärna mer om Radical K K Crew. Wrecking Crew. Wrecking Crew. <laughs> är Vad är det? Jag tror ald aldrig hört talas om aldrig någonsin. Men jag har inte jag pratat om det i podden någon gång? Det är för sig ju ja, Då år sedan. har jag glömt det. Ben, berätta gärna mer om den då. Nej, för um, Mario spin-off-spel då var väl han fanns ju med i ett gäng sportspel som boxning eller punch out. Då är han domare. Mm. Sen är han med i tennis också. Tennis -bit. Då är han också domare. Ja, okej. Okay. Så han kunde väl, och sen är han med i Donkey Kong Jr. Som antagonisten faktiskt. Ja, okej. Okay. Så att han dyker ju upp i spel som... Cameo är väl inte riktigt rätt heller. Eftersom man ändå har en ganska tydlig roll i dem. Mm. Och sen fanns det andra spel sen vet inte jag om Wrecking Crew kom före eller efter Super Mario Bros men han han känns ju som en karaktär som haft en jävla massa yrken, att han är snickare i Donkey Kong för en sån här byggarbetsplats typ som det spelet utspelar ja. sig på just det och sen är han ju definitivt rörmokare i det är väl hans officiella jobb nu som han har haft hela tiden mm. eftersom Världen är full av en jävla massa rör. Ja, precis. Är man rörmokare då bor man i en värld med massa rör. Det är så. Ja. Och vi bor i en hemlig värld med massa läroböcker. Så är det ju. Exakt. Rick and Cruise är en <laughs> sån rivningsarbete. Eller, vad, vad, vad heter det yrket när man river skit? Uh, man är rivningsbyggare. Vilken härlig kontrast. Rivningsbyggare. Ja, så men det tror jag är den korrekta titeln. Jag, det tror, att jag, har sett att, ja, jag tror att jag har sett en sån annons på Arbetsförmedlingen någon gång. Mm, man river och bygger samtidigt. Ja, ja, exakt. Det är ungefär som att jag är en ståligare. Mm, exakt så är det. Ja, nej, jag tror det. det, det men jag har ingen jävla sidan, aning Ibland vad måste det heter. du riva för att bygga. Så visst. Mm. Nej, men då, det är ett pusselspel typ som du går runt och eh, river eh, små väggar helt enkelt. Ja. Och så ska du riva alla väggar på en bana och sen går du vidare till nästa bana. Eh, ah, okay. Väldigt arkadigt, ett riktigt sånt eh, svarta serienspel. Oh, okay. Som med Ice Climber och Balloon Fight. Ah, ja. och, Just den här serien med spel. Så mm. De känns ju väldigt arkadiga. Sen vet jag inte om. Tror inte att Wrecking Crew var ett arkadspel från början. Möjligen att det fanns en versus kabinett. Men då var det ju en 8 bit-spel i de där. Ja. Och så ska du försöka riva i en så bra ordning som möjligt. För du kan ju soft softlocka dig på en bana kan finnas stegar som du kan riva och då okay. måste du kanske riva alla väggar uppifrån det för det är ju som plattformar som det är uppe på våningar om man så vill. Mm. Och så kan det vara några skurkar eller fiender som jagar dig samtidigt eller eldbollar som kommer från sidan. Det känns som att det här är kanske mer en uppföljare till Mario Brothers, alltså som faktiskt skrattar ja, ja, okay. på spel från början. Mm. För en har liknande sådana eldklot som kommer från sidan. Fast istället för att du rensar avlopp från sköldpadder och krabbor så river du helt enkelt. Men ja, okay. de är ganska lika i upplägget på ett sätt. Ja, då förstår jag. Det, det är ett förbannat roligt spel faktiskt. Kan jag tycka att varför finns inte en ny version av det på något sätt eller ja kanske för att det gamla spelet fortfarande håller Då skulle man göra ett nytt spel på samma sätt så kanske det inte skulle vara, man kanske har lite högre krav idag men det skulle vara kul ja antagligen inte en remake på det gamla spelet men ett nytt Wrecking Crew, det kom väl ett tror jag i Japan och sådär typ Wrecking Crew 98 eller något sånt där mm. men det har jag kört väldigt lite och då körde jag Nintendo 8-byggt versionen på det men att det skulle kunna vara okay. en sån online-titel till Switch där det är Wrecking Crew fast med modern grafik och lite nya baner och sådär. Ja, just det. Och det här var ett av de spelen också där du kunde bygga dina egna baner. Aha, ja men det tycker jag det är häftigt att det är någonting som har funnits så länge kan man säga så. Ja, men det var ju så. Att det så liksom, liksom ja, Excitebike kunde man väl göra det också. Mm. Um, ja, och nu kan du ta över Nej, det, för det, är lätt nej men det är kul när du fyller i med sånt där det, ja. Jag var faktiskt inte beredd på att du skulle säga att man kan göra på på Excitebike för det stämmer Ja, eh, det kommer jag, jag ihåg eh, Ja, nu är jag klar <laughs> Varsågod <laughs> Vi bara sitter och avbryter varandra och så blir det här ja. pinsam tystnad där man väntar ut den andra Ja, men säg du en tyst överenskommelse att nu är det din tur fast båda väntar på att den andra ska säga någonting. Ja. Nej, och då finns det väl olika väggar. Det finns väggar som du kan slå ner på ett slag, och sen finns det typ tegelväggar som kanske är två slag och så vidare. Och sen finns det mörkgrå väggar. Eh, men Ricky Crew, det kunde du göra dina egna baner i alla fall. Mm. Och när jag tänker efter varför gör man egna baner, det, det, det, det är väl också det här. Man gör en bana till en polare, och det brukar ofta mm. sluta med att en jävligt sadistisk bana. Ja, ja det, det vet du. Det här tror jag är från. Eh, kommer du ihåg det här? Var det James and Mike Place som det hette? Ja, James and Mike Mondays blev det sen CD-med ja. också. Men bara att man kunde ju göra, nu minns jag inte, men jag vet att man gjorde det här som du säger. När, kan inte du göra en bana som jag ska köra på Excitebike? Att man kunde sätta upp olika hinder och så var det ett sätt så att man satt upp bara samma hinder så personen var tvungen att bara åka längst ner. Alltså det fanns något sånt där irriterande man kunde göra som jag inte kommer ihåg exakt vad det är nu tyvärr. Mm. Men som gjorde den typ mer eller mindre ospelbar. <laughs> Fullt logiskt i ens egen huvud men när någon annan ska testa det så är det omöjligt. Ja, exakt så. Nej, men det var Wrecking Crew, Bike kunde du också göra egna banor på och eh, Mach Rider kunde du göra egna banor på också. Ja, okej. Okay. Ett sånt action-racing-spel när man kör en motorcykel. Eh, sen börjar jag fundera så här, men var det bara de du kunde göra egna banor på? Det är det enda jag kommer på just nu. Sen eh, kanske det var nog mer i den svarta scenen där du kunde göra egna banor men jag kan verkligen inte erinra vilka fler spel det är och det kanske inte är så relevant just nu för då har förmodligen inga Mario-spel. Men ja, Wrecking Crew är väl ett sånt tidigt spel där som inte är Super Mario Brothers eller Mario Brothers utan någonting annat mm. med Mario så tror jag Wrecking Crew var nog det absolut första och som man spelar som Mario dessutom. Så ja. kanske någon tänker, är man inte Mario i golf till 1998-bit Eh, någonting säger med att det inte är så. Gubben ser ut som Mario, men nej. Det men det inte. är väl en sån där riktig, riktig klassiker att eh, många tänkte, det där är väl Mario. Fast det är aldrig helt bekräftat att det faktiskt är så. Nej, det kommer ju, att ju det, det är, Mario golfspel. Men då är det ju tydligt ja. att det är eh, Mario som är i huvudrollen. Ja, precis. Men att det, i det där första delen, att det känns liksom som att Ja, det är en gubbe med mustasch och Player 2 ja, har röd, det, och en, röd keps. En, Ja, och att det inte är helt korkat att folk trodde att det var Mario. och Det är väl meningen att man ska kunna tänka så, kanske. Mm. Nej, han brukar ju oftast vara domare i början där. Mm, just det. Och sen bör jag tänka på, finns det något mer sånt svarta serienspel som mm -hmm. så, som man är Mario? Det är Donkey Kong då, förstås. Eh, men jag tror fast inte det är så. Nej, okej. Okay. Så att nästa efter det måste jag vara doktor Mario. Ja, just det. Det är ett sånt jag spel som jag jag vet att du, du spelade ganska mycket på telefonen när vi fortfarande jobbade ihop. Mm. Um, är det någonting som hänger kvar för dig? Eller, mm. För jag har för mig att det var någonting som var lite drygt med det eller någonting som var jävligt svårt när du hade kommit en bit. Eller, jag berätta gärna. Men det är ju som alltid med såna här free-to-play-spel på en mobiltelefon att uh, spelen är väl gjorda så att du ska klara spelet på håret. <laughs> ja, okay. om månen och alla stjärnorna står i en viss ordning mm. så kanske du klarar en bana och eh, det gick ju bra i kanske 200 banor eller något sånt där men sen eh, var banorna så himla invecklade och man får inte tillräckligt med sådana kapslar för att klara banan och i så fall så Nej, måste okay. du ha en sån jävla tur att du dödar sista viruset med den absolut sista kapseln mm. Och då kände jag väl att nej, det som gick så himla bra, det som var så roligt nu har det blivit candy crushifierat och då kände jag att just det. det tappade motivationen lite grann. Men det hände väl då och då att jag plockade fram och körde det där lite grann. Jag körde det ganska mycket online också när jag mm. inte kom vidare på banorna. Eh, okay. Men eh, Låter Det som att jag skryter, och det gör jag väl också. Men det var ingen utmaning heller. Jag var en överlägset hela tiden. Ja, man får skryta. Men skulle jag spela vanliga Dr. Mario på en konsol eller någonting, då är det rätt övertygad om att det finns många som skulle spö skiter nu mig. Mm. Ja. Och nu är vi nu ändå inne på det här med lite mobilspel, så kom det ju faktiskt ett Super Mario-spel för mobiler där han springer automatiskt mm. och du trycker på skärmen för att hoppa. Mm. Och det kommer jag också ihåg när det lanserades på en sån här, här Apple-event så tyckte man ju att det var jävligt häftigt. Och det var väl inte mer än så att jag tyckte att det var lite småtrevligt att spela igenom. Men sen så blir det att då skulle man slänga in en liten slant och sen var i massa konstiga spelägen och ta sig igenom. Det liksom var... Man skulle tävla mot folk för att få fler mynt och komma längre än dem på en bana. Och jag blev aldrig, aldrig bekväm riktigt med den där kontrollen. Så det, det rök ju till slut det spelet från min telefon. Men eh, i stunden så var väl det också trevligt. Och eh, var ju ett jävligt smart chatt att göra ett Mario på mobil att ja, men vi kör att han springer automatiskt. Och sådana spel och så, fanns det ju en hel uppsjö tidigare också, så det var bara ja, det är klart naturligt att det, att det blev ett sådant mm. mobilspel med Mario, för att det är ju, hade varit konstigt om det var ett vanligt plattformspel på touchskärm, för det är inte det lättaste mm. alltså. Sen försöker jag almost. komma på vad sa du? Nej, Doktor Mario var väl det som jag körde efter Wrecking ja. Crew med Mario i huvudrollen mm. i ett icke-plattformsspel på det sättet. Sen kan jag faktiskt inte komma på att jag hade så många så att säga, andra Mario-spel till eh, Super Nintendo just utan det tog väl fart mer för mig sen med Nintendo 64 eh, där vi spelade en del Mario Party till exempel och och så småningom då, när jag fick tag på den där Gamecuben, eh, eh, fotbollsspelet också, som liksom är action-arkadig fotboll. Så jag tyckte det var jävligt roligt det första. Mm. Som jag tror kommer ett nytt sånt nu ganska snart, tror jag. Ja, du, jag... Eh, när jag kollade på det i efterhand så tror jag nog att jag hypade upp mig mer för det än kronokross faktiskt. <laughs> Jaha, du ser. <laughs> ja, nu, innan jag glömmer det här för det kan vara någon som lyssnar nu i svarta serien där Mario är med så kommer mm. någon att reta sig reta gär sig på att jag inte nämner pinball. Nu gör jag det. Ah. Yes, Det Bra. finns det nämligen en bonusbana du kan komma till där du är Mario och ska studsa på den här flipperkulan och få någon typ mm? av okay. bingo-rad för att befria prinsessan som är högst upp. Och så ska du rädda bingo. henne. ja. Ja nej, men jag kan inte förklara det på ett bättre sätt. Du ska nej, nej, försöka det... träffa ett vad är det 3 4 och så ska mm. du få tre rad på något sätt eller jag minns inte exakt. Och eh, då försvinner plattformarna under prinsessan så att hon kan komma fri och då faller hon ner och då ska man också dessutom fånga henne för om man inte gör det så slår hon typ ihjäl sig. <skratt> <Ja. skratt> Okej. Okay. Men du, nu får jag slänga ut någon sån här fråga då. Har du spelat något av de här som heter som är helt absurda med Mario? Det finns ju någon, till exempel Hotel Mario. Eller det finns väl någonting som är något sånt här uh, educational-spel där man typ ska resa runt i olika platser i världen. Har du mm. spelat något av dem? Ja, jag har kört... Uh... Marios Missing och uh, Marios Time Machine har jag kört. Ja, yep. uh, De här är jag ju helt säker på att vi inte har pratat om tidigare när vi pratat Mario. Så det, Du får väl shina här nu då. Och så att säga... Va, hur är de egentligen? Rätt usla. <laughs> ja. <laughs> jag kan vara med. miniserad. Fan, vilken skräll. Ja, nej. nej. Eh, men... bara, okay, på min nu det som heter Mario is missing mm. är det det som är liksom ett spel som så att säga, ska lära ut ja då det, det spelet tror jag att du, du reser runt i olika platser i världen eller man ska säga och mm. så har du Luigi i, i huvudrollen jag körde Nintendo 8-bit versionen och yeah. tyckte att det var coolt med ett eh, Nintendo 8-bit spel med typ Super Mario World grafik och du kunde rida på Yoshi och sådana grejer och när jag spelade det så kändes det väldigt konstigt, kontrollen kändes märkligt och när man hoppade på, på Koopa Troopas så bara, va? Så typ för ingen animation eller någonting, man hoppar på dem och så förvandlas de till någonting Aha, okej okay. Det kändes väldigt billigt om jag ska uttrycka det så Mm och sen så kommer du kanske till någon plats i världen och då går du runt i någon stad och får en massa frågor av folk som du ska svara på, <laughs> ja. typ vem var den första amerikanska presidenten alltså vad fan är det här för någonting för titeln låter ju helt suverän ja, eh, Marios absolut. Missing och så omslaget är Luigi som ser ut som att han letar efter någonting ja, men kul med ett Luigi-spel Eh, samma med Marios Time Machine och så här, shit, det låter ju svinkult. Så alltså, om man hade kört Turtles in Time och eh, Chrono Trigger, så att ja, det var ganska sent i mitt liv som jag testade det här. Och Marios Time Machine men hur har jag kunnat missa det här? Eh, Okej. Okay. Mm. Samma grej där, fast istället för att du reser runt i världen så reser runt i olika tidsepoker. Ja. Och ska väl hitta något föremål som ska returneras till rätt tidsepoker. Ja, okay. Knappt plattform alltså. Nej, nej, okej. Okay. Kändes liksom fel rätt igenom. Ja, ja, det låter ju väldigt, väldigt märkligt. Men de här CDI-spelen, de hörde jag inte talas om förrän i vuxen ålder att det tydligen nej. fanns i USA. Jag vet inte om man marknadsförde CDI i Sverige överhuvudtaget. Jag vet att Aden har tydligen har haft en sån. Jag tror att ha. han har berättat i sin podd en gång mm. inte? Ja, okej. Okay. Då kanske jag kommer fram till det avsnittet nu. För det är en sån där podd som jag nu helt plötsligt har börjat att lyssna om på. En trevlig podd. Men, <laughs> ja, äh, den är suverän. Kan, men, men när kan det vara han pratade om att han hade en CDI? Det var ju när han pratade om sin Switch. Ja, det är så pass senare. Ja, då är jag ja. där om några år då. När han <laughs> pratar om krigarna som är lömska. Jävligt lömska. Mm. bästa beskrivningen av dem faktiskt är Breath of the Wild faktiskt. Ja, är det de där tjuvarna eller? Ja, de kan ju dyka upp från tomma intet och när du dödar dem så får du rupees och bananer. Ja, jag vet att uh, när jag testspelade det där spelet så gick jag fram till en sån som satt ner och sen blev jag sunderslagen. Mm. Det är rätt svårt det spelet. Ja, det är, skulle jag säga hittills svårare än vad Elden Ring är. <laughs> Jag tror att jag blev mer förbannad på det än vad jag blev på Elden Ring hittills. Oj, ja. Det kan faktiskt vara så att Zelda blev. För jag pratade ju om när vi pratade om Souls Born, eller Souls Like-spel från from, from Software, att Åka in i Time är grunden. Men i Breath of the Wild, det tror jag även Nintendo har ändå lärt sig lite tricks från from software där med att låta saker vara riktigt svåra att man måste ha ja. så att säga tungan rätt i mun. Ja. Exakt. Men har du något mer sånt där av Mario-spel som inte är kanske mest självklara Super Mario-spelet för Mario Kart har vi ju pratat en del om. Mm. Det är en superstor spin-off serie. Men om vi tänker de här lite mer bortglömda. Wrecking Crew känns ju verkligen som ett bortglömt spel ja, alltså, som jag är på nu. Tyvärr så blir det väl så här nu att jag har väl bara... Vi har ju pratat om allting som jag har spelat med Mario. Har vi ju nämnt tidigare tyvärr. Mm. Det var därför jag hade hoppas att du någon gång i något sammanhang har spelat de här cdi spelen så att vi kan riva av lite med dem nu. Men... Uh, det är även om det kan finns du... en cdi kärna till Mr. FPGA så kanske jag kan prova Hotel Mario i alla fall. Mm. Så nej, jag får vara supertråkig och säga jag har nog ingen mer som helt enkelt, som jag verkligen tänker på nu. Jag ska försöka kolla här ifall det finns något som jag har glömt av. Men nej. Tyvärr Emil och tyvärr kära lyssnare Alltså någon tänker säga: Men snälla någon, varför kan de inte bara Nämna det här Spelet det är Super Smash Brothers, definitivt Super Mario Kart mm. alltså det, det är ju yes. inte, det är inte bara spin-offer Det är ju som liksom egna givna serier nu Med sina egna uppföljare eh, ja. Super Mario RPG Är ju ett sånt spel som är En favorit för många Till Super mm. Nintendo och precis. Det spelet vet jag att jag såg i Super Power när den tidningen fanns att jag tänkte shit är ett typ 3D Mario-spel. Sen visste inte jag vad RPG stod för på den tiden för att det var kanske ha varit 10 eller någonting. Mm. Så det var men det vet jag att jag blev väldigt nyfiken på och sen jag blev äldre, man hade kört Final Fantasy-spelen och man hade kört Chrono Trigger och Lufia och de här eh, ja, just det. fräsiga spel Super Nintendo och så Super Mario RPG av någon anledning, trots att det såg ut att vara hur mysigt som helst det var ett samarbete mellan Squaresoft som är Square Enix idag mm. och Nintendo det är ju en match made in heaven verkligen. Ja, verkligen. Och så dröjde det till typ 2017 Tror jag. Julen 2017 körde jag igenom det första gången och ändå hade känt till det sedan 1996. Vad tog det då? Till? 20 år innan jag fick tummen ur. Men det var faktiskt... Ja, det är vill fascinerande. Jag, det ville jag inte spela på en emulator eller något sånt där. Det, det gjorde man kanske där i början på 2000-talet när man inte hade mm. egna pengar att köpa och spel för. Och så tror jag att jag Nej, köpte inte. det av en händelse på nätet när det ändå fanns till sal som slog jag till så det var väl det kanske då att man ska ha tillgång till det också på ett adekvat sätt mm, exakt men det spelet tycker jag är skitmysigt, inget jättesvårt RPG heller nej och så tänker man väl att varför fick det aldrig någon uppföljare och det har det väl också fått indirekt det fick spirituell uppföljare om inte annat och mm. eh, nu, nu får man nästan så här hålla i hatten, Bara, va, vilka då. För det finns ju de här, Mario Luigi superstar-spelen, tror jag de heter. Ja, exakt. Mm. Är ju såna RPG och det är väl ungefär samma system. Jag har aldrig testat dem faktiskt. Vilket egentligen är. Mm. Ja det är bakläxa, för, förstås på det där. Men sen har vi Paper Mario-spelen. Ja, ju också... det var precis det jag faktiskt jag satt och tänkte på. Då hade jag, kom jag ihåg rätt helt enkelt. Det dröjde också lite förlägg innan jag började spela Paper Mario. Dels så hade jag ingen Nintendo 64, så första Paper Mario har jag inte kört alls. Sen kom det till Gamecube som verkade jävligt roligt. En polare till mig hade det, så jag var hemma och honom och kika lite när han körde det men jag fick aldrig tummen nu att köpa det själv och det är ganska dyrt det spelet så att det har jag inte heller kört. Så det var inte för en Super Paper Mario kom till Wii som jag körde Paper Mario för första gången. Ja, du ser. Det är också sen har jag ju kört ah, till 3DS och till Wii U och sen har jag där Origami King till Switch också. Det, ja, okej. Okay. Där har de ändrat lite grejer i fightsystemet som är mm -hmm. komplicerat på ett ganska trevligt sätt men tar lite tid känns det så. Ja. Mer tid att <laughs> ja, det det kan borde ju... göra. Ja, det kan ju bli lite drygt när det är så faktiskt. Men vem vet det kommer väldigt ett sånt där fint lagom till E3 i sommaren sådär riktigt Nintendo Direct då får vi Super Mario RPG 2 mm vem vet, det kanske dyker upp till slut. Det, när man minst anar, det brukar ju Nintendo kunna slå till, så att säga, och bara vara bäst på en sån där... Det skulle ja, vara, det äh, krävs ett samarbete med Square Enix då. Det kan ju vara det som är grejen här. Mm. Ja, de ska väl bara få ut sig i Final Fantasy 16 först då. Ja, just det. Ja. som typ visades upp för ett och ett halvt år sedan och sen har man inte hört ett ord om det så jag undrar, det är vi väl få se snart då kanske Men det är ju spännande där också med sportspel som Nintendo släppte där på 80-talet antar jag att det är så mm. Mario kunde dyka upp som domare men han var inte i fokus i de här sportspelen vilket jag kunde tycka var trevligt för sen har det varit Mario i alla Nintendo sportspel sen dess Mm. med Mario Tennis och Mario Golf och alla möjliga sådana här spel. Ingenting ont om det men man saknar också lite grann med originalkaraktärer. Möjligtvis att Wii Sports och Wii Sports Resort var... Men då är det ju din egen gubbe som du gör. De som kallas Mi. Men en sån spelserie som jag bara trodde för... Det var ju helt otänkbart på 90-talet att Mario och Sonic skulle vara i samma spel. Ja, verkligen. Så jag kommer ihåg var det OS i Peking 2008 mm. som är det första med Mario och Sonic i de olympiska spelen. Jo, jag tror fan. jo, det är Peking 2008 som är det första. Det är ju också en serie inser jag nu Ja, okej. Okay. Och det vet jag att jag har kört det till Wii men jag kommer knappt ihåg. Jag vet, vet inte om det är något track and field liknande. Har du ju kört något av dem? <laughs> Vad tror du? <laughs> ja, garanterat. Nej, det är klart att jag inte har. Tyvärr. Alltså det, ja. det är det som blir lite när vi gör såna här avsnitt vi pratar lite äldre spel att jag får ju väldigt ofta säga nej. Tyvärr, så är det ju så. Men, men... Ja, för jag tänkte, ska man prata något om Switch-spel men det var inte länge sedan jag pratade om Mario Golf till Switch. Nej, precis. Och det är ju lite sådana spel på gång så att vi får väl ta dem när de kommer. Ja. Eh, men olympiska spelen är inte mycket. Men då är det ju, dels har det ju Mario-karaktärer. då vill Mario, Luigi och de här prinsessorna. Och då har Mario mm. Luigi, Bowser. Eh, och sen så har det ju Sonic-universumet eh, som visas sig vara större än vad jag visste. Jag kände till Knuckles, men sen är det en massa andra karaktärer som jag inte kände till. Nej, det finns ju hur många som helst idag, va? Eh, ja, det gör det. Och eh, har fortfarande dålig koll på dem. Men det som jag funderar på varför kan man inte ha gjort ett plattformspel som är Mario och Sonic? Eh, lite i stil kanske med Sonic Generations om du kommer ihåg det. Ja, absolut. Det kommer jag ihåg. Där du har Dåtidens Sonic möter då nutidens Sonic. Och nutidens Sonic mm, har 3D-banor dåtidens Sonic har 2D-banor. Kanon trevligt mm. spel faktiskt. Kunde man inte ha fått ett, en sån crossover fast ett plattformspel med Mario och Sonic. Det skulle kunna ha ja, blivit ruskigt bra. Ja, det hade varit kul Med kravet då att det är Nintendo själva som gör det. Kanske att Sega är med också. Men att man inte lämnar ut det till någon tredjepartsutvecklare för Sonic-spelen som har outsourcats till tredjepartsutvecklare har ju varit sådär får man väl säga. Ja, det är synd. Det är jävligt synd för det är en sån klassisk karaktär som man ändå förknippar med att det är bra spel, men det var på 90-talet bara, typ. Ja, Sonic exakt. Adventures är väl trevliga spel också, men det är också 90 talet Mm. Sonic Mania var ju kanon i och för sig. Sen finns det ju ett Mario Kart-aktigt spel fast med Sonic istället. Man tycker, mm. Det är svinbra. Ja, okej. Okay. Är Sonic Mania ett Mario Kart-spel? Är jag med i Mario Kart 8? Jag kan inte minnas att jag har sett det någon gång, men du kanske du har spelat mer av 8 än vad jag har gjort. Så du kanske har någon ja, just, idé har där. till och med spelat det ganska mycket, men jag kan... För mitt liv inte minnas ifall Sonic är med. Om man inte är någon sån DLC-gubbe. Men jag tror att det är ganska kopplat bara till Nintendo. För, förut var ju Mario Kart Mario-universumet. Och sen har det väl dykt upp lite andra Nintendo-karaktärer som DLC och såna här grejer. Ja, just det. Men, nu ska vi se... Jag kollar nämligen på en Mario Vicky nu. Ja, ah, okej. Okay. <laughs> Där hittar jag Kirby och Samus och Captain Falcon och Fox men jag tror inte det är karaktärer. jag tror. Nej. nej, det är Mi som du kan köra med. Du vet en sån karaktär man gör i, på Wii. Ja, okej. Okay. Som kan få en kostym så att han ser ut som Sonic <laughs> och Mega Man. Ja, ah, okej. Okay. Så där har man ju också potentiellt eh, sen tror jag bara släppt ett racingspel med Sonic men Sonic hade väl och hade väl kunnat vara med i Mario Kart det hade varit spännande. Ja, det hade varit kul. Då har det ju dessutom nu kommer det ju snart ett DLC är väl till Mario Kart 8 med typ 40 ja, nya med, banor. Ja, sjukt många banor, kommer jag ihåg eller såg att det var. Då det blivit häftigt. Tänkt då vad potentiellt skojiga banor skulle vara om man dessutom drar in Sonic-universumet i det. Mm, exakt. Men det kanske är någonting som dyker upp i det här DLC. Jag har inte kollat upp det där överhuvudtaget, vad, vad det blir. Nej, det har inte jag heller. Men eh, jag bara att det var vad de sa, var det 48 som du sa, nya gamla banor, vad det nu betyder. Eller ja, det förstår jag väl vad det betyder. Men de kanske har dykt upp någon gång i ett spel tidigare. Det måste ju snart vara alla banor som har funnits i Super Mario, Super Mario Kart. Ja. Sen är det ju ganska många banor i varje spel. Första till Super Nintendo har ju ändå ett gäng banor. Mm. Och är det tre kupper totalt, va? Med är fyra det... i varje och en specialkupp, eller? Ja, så är det kanske. Och hur många spel finns det? Åtta stycken, då? Det är rätt <laughs> ja, många okay. banor. Jag, jag vet inte ens... Ja om de får ihop, för det är ju en del nya banor också i Mario Kart 8 med DLC som ja, det och grejer. Mm. Men jag skulle nog fastänna inte ha någonting emot att se Sonic i Mario Kart. Nej, det kanske kommer Hyrule. <laughs> ja, nu, nu kan du ju inte bara recycla andras skämt nu, bara så du vet. Jo, det kan jag. <laughs> <laughs> Nej, men alltså det finns ju mycket hur mycket som helst om vi skulle kunna prata om Mario det här skulle vi kunna göra till en specialavsnitt som vi kör i en hel månad och vi ja, kommer att kanske till då får jag nog spela lite fler spel först. Ja, kanske. Men nej, för Mario är det en av mina absoluta favoritkaraktärer någonsin så alltså, jag gillar ju att köpa mm. Mario prylar. Jag har en del liksom inne på mitt rum. Eh, och sen eh, en ganska stor del av mitt skrivbord på jobbet med bara massa Mario-figurer som jag har ställt upp. Ja, bara en sån sak. Och har jag mer? Jag har en adventskalender också. Mm. Som jag inte har öppnat. Ja, ja, men det är klart att den inte ska vara öppnad. Nej, alltså jag, jag, anledningen till att jag inte har öppnat det är inte för att det är en sån här Person som ska spara på inplastade grejer som det står Nintendo på. För det tycker jag är ganska nä, nästan perverst. Ehm, ja. Utan det är bara för att jag tycker att bilden är trevlig. Ja. Och om jag visst jag skulle kunna riva av plasten så, men jag vill inte öppna luckorna. Undrar om då att käka den chokladen som är där i? Det kanske går att öppna den och komma åt chokladen, jag vet inte. Men det är väl så mycket konstiga kemikalier Sen, chokladen blir väl aldrig gammal. Nej, antagligen inte. Nej, lite lampor och gosedjur och sådana grejer. Mm. Eller så är det så att den det, är typ, det blir någonting som från exorcisten om du tar bort den där plasten. Att chokladen har ja, möglat och fått eget liv. Ja, den kryper iväg själv. Ja, så, så låt för Guds skull den plasten vara på, bara en gör det kanske Jag vet inte vilket år det var jag fick den men om man skulle säga när det har gått tio år och det kanske det har gjorts snart då mm. skulle jag kunna prova att käka chokladen och se om det händer någonting. Nej, det är nog inget bra. Eller då är det Då är en dålig kombo för dig kanske. Ja, men det är inte så mycket mjölk i det där. Det är inte så att det ballar ur av laktosintoleransskäl men i för sig så blir jag ganska ofta kass i magen om jag ska käka choklad. Mm -hmm. Okej. Okay. En gång spydde jag till det med, var det? Ja, fy fan vad hemskt. Men, ja, men det jag vill inte gå in på detaljer för att komma bara skämmas. Nej, det, det räcker så va? <laughs> ja, nej, jag, ja. det, det var ingenting med att jag gjorde nummer två i byxorna. Eller ja, jag nej, det. Nej, nej, det, nej, jag förstår ändå. <laughs> för det, nej, det har inte hänt med choklad. Men Jag, jag, jag får jävligt ont i magen och det om jag käkar mycket. Mm. Aj, ja, vill, nu, nu vill jag hoppa Mario-prylar som jag kan ha på mitt kontor men det tror jag inte är ja. dugg intressant att lyssna om faktiskt det är kanske är dags Nej. att flytta ihop säcken där Ja, eh, antagligen så är det väl så att eh, vi har förvaltat lite Mario idag och lite annat innan eh, men allt som är vackert ska ju ta slut någon gång också men vi är ju tillbaka om en vecka igen så ni behöver inte vänta så länge. Ja. Och förhoppningsvis då så har vi ett riktigt, riktigt matigt Elden Ring-avsnitt. Mm. Spy inte nu. Nej då, ingen fara. Jag fick en... Vi försökte svälja en hick bara. Ja, det är fascinerande. Ja. Det går källan bra. <laughs> Ja, men vi tack det så mycket för att ni har lyssnat och ni vet vad ni kan få tag i oss ifall ni vill det. Så får ni ha det så bra mm. så hörs vi snart igen. Ja, precis så. Hej!